Морські корови Дюгоні та ламантини – це морські корови. Ці мешканці тропічних морів живляться водоростями, морською капустою і водяними рослинами. Дюгоні розповсюджені в Індійському і Тихому океанах. Ламантини живуть у тропічних теплих водах поблизу узбережжя Америки, Африки і Західної Індії. У ламантина заокруглений хвіст, ніби лопать весла. У них слабкий зір і плавають вони повільно. У дюгонів одна пара великих передніх ласт і хвостовий плавник з глибоким вирізом. Дорослі тварини досягають 3,4 метра завдовжки. На відміну від ламантинів, у самців дюгонів ростуть два бивнеподібних зуби. Морські корови живуть поодинці або невеликими групами. Вважають, що це дуже чутливі, ніжні тварини. Ламантини частенько вітаються один з одним, доторкаючись носами. Це нагадує поцілунок. У XVIII столітті моряки вбивали ламантинів заради м'яса. Тепер ці рідкісні тварини під охороною. Але й нині вони іноді гинуть на мілководді внаслідок поранень грибними гвинтами моторних човнів. Скринька фактів Самки морських корів народжують тільки одне маля. Морські корови годують молоком своїх малят. Амазонські ламантини збираються у групи до 500 особин. Скат Скати – це хрящові риби зі сплющеним тулубом. Ці риби ведуть придонний спосіб життя. Скати частенько лежать на морському дні, наполовину занурившись у мул чи пісок. Тому очі в них на верхній частині тіла. А ротовий отвір і п'ять пар зябрових щілин знизу. Скати поширені у всіх морях та океанах. Величезний скат «Манта» досягає завдовжки 6-7 метрів, важить до 2,5 тонн. Під час плавання скати хвилеподібно рухають грудними плавниками. Ската торпеду називають електричним скатом, тому що він добуває здобич, паралізуючи її електричним струмом, який виробляють спеціальні органи. У скатах хвостокола біля хвоста є голка для отруйних ударів. Скринька фактів. Скат-торпедо виробляє електричний струм такої потужності, що може збити з ніг дорослу людину. У ската-манту на голові є вирости ріжки. Манти живляться планктоном і використовують свої ріжки для спрямування дрібних морських організмів собі до рота.